Aducând cântări mulțime? Aducând cântări, mulțime, și mai bune și mai rele, mă întreb cu îndoială. Cine caută la ele? cată cei ce noaptea, ziua, își muncesc sărmana minte, Plebea multe știutoare, pentru pâine, pentru linte? Sau cei ce păzesc cântarul a dreptății, dragă doamne? Ce la domnii sărută mâna, șald ceva încă la doamne? Sau acei care își pun osul, carul statului del mișcă? Ah, prea știi mai dinainte tot ce-i doare și cei pișcă. Eu nu pot să le dau lefuri, nici onori, nici pensiune. Nu sunt stare nici să judec merite pentru națiune. Toți acei ce în astă lume vor ceva, mă le pace. Eu nu voi nimica, nimica, decât pace, pace, pace. Și dor trece pe asteșiruri, ochii cei cuminți de fată Sau ajunelui privire, de visare ingrecată, De vor trece într-o viață doruri multe nedefinite, Ori privi sub flori albastre aste pagine citite. Și dureri scânteitoare și tablouri înfocate Vor pătrunde tremurânde, Aste suflete surate. Da, la voi se îndreaptă cartea La voi inimi cu aripe. Ah, lăsați ca să vă ducă Pe altă lume în două clipe.